Rugăciunea a opta, pentru Dumnezeiasca laudă. Aleluia, slavă, ție bune Părinte, al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din iubirea ta toate le făcut, frunza și copacul, iarba și viermele, pământul și apele, cerul și stelele, soarele și luna, îngerii și oamenii, adâncul și nesfârșitul. De aceea, de la toate se cuvine să asculți Dumnezeiasca laudă, pentru frumusețea și perfecțiunea creației tale, pentru puterea ta, cea nemărginită, pentru gândul și fapta Ta, cea dumnezeiască, pentru grija ta, cea părintească, pentru minunea împărăției tale, cea dumnezeiască. Aleluia, slavă ție, bunle părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim pentru bunătatea cu care hrănești pe toate viețuitoarele, pentru înțelepciunea cu care le-ai rânduit pe toate. Pentru mâna ta, cea tot puternică și iscusită, cu care ții pe toate, pentru acoperământul aripilor tale, cu care ne-ai ocrotit, pentru răbdarea și înțelegerea, cu care firul de păr al gândului nostru l-ai urmărit, pentru darurile tale, cele nemăsurate, cu care, pentru credința cea tare, nădejdea întru tine și iubirea așezată în rungul rugăciunii, ne-ai dar mai ales pentru că ne-ai iubit. Aleluia Slavă, Ție Bune, Părinte al Vieții, te iubim și îți mulțumim pentru măsura cu care ispitele, încercările, neputințele, biruințele, faptele, cuvintele, smerenia, lumina, cugetele, gândurile, privirile, înțelegerile, amărăciunea, tristețea, bucuriile, nădejdea, credința și iubirea ne le-ai măsurat. O cale deschisă ne-ai lăsat după râna și perseverența noastră, măsura mereu ai schimbat. Iar viața noastră în slujba ta unui rost sfânt a căpătat, de aceea pe calea cea luminată neamul nostru l-a și unui rost sfânt în împărăția ta ei dată.